Kantu, kantu. Euskal kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Bangi etorriak entzule Iritsi da eguna denborali berria abiatzen dugu gaur kantuzkantu mankizunean ere eta gogotxu Gabiltze Euskal Herriko lan berrien deskubritzeko, hurbiletik ezagutzeko eta nola ez sortzaiekin mintzatzeko tartea hartuko ditugu hemendik azina eta ekaina bitartea astean behin, Eta diskoak izan, ala proiektu berriak, kantuzkantu, ordubeteko ordu itzulia ginen dugu, erran bezala oztiralero. Oh, Bagaur, uh, poze gara, gure artean baitugu, maite arrota jauregi, eibartarra. Kaixo, egunon? Egunon, berdin. Zer mozungi? Onda, ondo, ondo. Bai, zemozko da izan duzu? Oso ona, bai. Oso ona, bai. ordez, asko deskantzatu dalako. Arlo edo sektore batzuntzat, demoraldi berriaren hasiera izaten daira jaz, zuk ere hola bizituzu gara jau? Bai, bai, bai, izan ere irakaslea naiz, eta, bueno, bai, kasturte berria, eta, bueno, bai, gero kontzertuak eta, bueno, bai, egiten dira askotan ikasturtari berriera, eta, bueno, bai, oinazten gara, esan desagun, demoraldi berria edo, bai. Eta nola aurri guztien duzu, demoraldi berria? Bueno, bai, e, lan, lan, Bueno, ez da lan berria baina bueno, aldatzen dut testu eh izan bueno, musika irakasle naiz eta batez ere ematen dituen klaseak nire kabuz eh ume txikiei iru, hirutik aurrerako umei eta bueno, aurten ja Eskola, Herri Eskolan, onartu dute, ba, eh klasea kastea txikiagoekin, se normalean hasten dituzte 6 6-7 urtekin eta orain hasiko gara lau urtetik aurrera. Eta bueno, 4, eta sei urteko umeekin ikasiko naiz orduan. Bueno, lan antzeko lana, baina bueno, kontekstua ja, musikaskola. Lehen ere ematen dituen musikaskolan klaseak, baina orain ia denak emango ditutan. Eta bueno, ondore, mm. bueno, ikasle berri asko eta bueno, baina gustoko lana eta lan ezaguna da niretzat orduan ilusioz eta gogotsu bai. Mm. Ogibidez zerakasle eta afisioz e, musikari. Bai, bueno, afisioz eta erdi ogibide ze bai, bai. saiakera hori da, uh -huh. ez. Baina, bueno, erdi es profesionalizatza, baina erdi profesionalizatzea, Bai. Nik esaten dut jornada erdia, bueno, irakasle eta jornada erdia musikari bai. Mhm. Uh -huh. Bai. Zuk eh bakarka eramaten dituzuen proiektuak badirelako eta elkarlanak ere egiten dituzu. Bai, hala da bai, bai. Bai, len esaten dututen, len esan hori ikasturte berria, denboraldi berria Badibez hemendik eh mm, bueno, agenda daukan nahiko, oraindik nahiko astua, baina hemendika abendura, egingo ditut ir, Iruzpala au badibez idus Iruzpala iruz, iruz emanaldi porto emankisunarekin eh, arkaitzkanokin egiten duan alako eh, ardoari eskeinitako bueno em, eh, ikuskizun batekin. Bai, besteak beste. <totipen> Ba, zure ibilbidea zertan den jakingo dugu, e, zure ibilbidea zertan den jakengo dugu, baina euneko, eun oion izeneko proiektua zintesatuko gara gaur, e, orain dela gutxi, hilabeteak iragan badira ere, ateratako usta baita, berezia, arabako herri honetan burutu baitu zuzurazken lana, e, auzotarren arteko bizik iretasuna hobetzeko elguruarekin, e, abiaturiko proiektu berezia izan da? Bai, hori da, e, bueno, hau, enjustu frantzia ditatorren proiektua da, Nouveau Comandeté, esaten saien, Nouveau Comandeté, komandotario berriak, eta bueno, hau pizkat, honen eh, oinarria da, lehenago eh, mezenazak eta, bueno, eh, dirua, dirua zuten, ero poterea zuten hoiek enkargatzen bazituzten eh, artelanak, orain eh, Nouveau Comandatareg, er, eh, proiektuenen sedea erritarrei ematea potere hori ba, arte lan bat enk enkargatzeko, es? ez ez du asaldu dan pixka bat hori, es? erritarrei ero gizarte zibilari eman potere hori eh, lan bat enkargatzeko. Eta kasu honetan, ba, oiongo bi langile sozialek eh, orkestu zuten proiektu bat, izan ere ba, oionen etorkin, eh, etorkin asko daude, E, Bizi dira Euskaldun, euskaldunetaz arabatarrez arabat parte jatorri arabiara duten jende asko, pakistan arrasko, hijituak, eta bueno, leku berezi bada, mugan dagoen leku bada eta bueno, hori ba elkar bizitza nahiko nahiko bueno, lix, asko dituzte herritarren artean eta bueno ez da oso ez da oso fluido hasatzen da na es elkar bizitza eta bueno leen as, asaltzenen zein naizen moduan ba hori oihongo bilange sozialek aurkeztu zuten proiektua bueno, base, basegon ba segon deialdi bat es nubo comandatario hauen aldetik eta eta deialdi hortera aurkeztu ziren proiektu honekin eta bueno Eta, eta bueno, batera zuten proiektua, eh? Eta orduan gauza izan zen eh herritarrek mmm artelan bat eta kasu honetan ere bakizuten izatea diska bat, o artelan horren forma izan zuela disko, diska bat. Eta poz prozesu horren emaitza izan dauneko uneko uno ionau. Erabat parte hartzaia. Hori da, hori da. Erabat parte hartzaia. Eundi, eundik gora pertsonek partu, parte hartu dute. Gauza ezberdinak egiten eta, eta kantatzen, ba, bueno, kantatzen eta, eta instrumentua jozen, ba, izan ditugu herriko koroa, koro hori ere gehitu zaizkio herritar beste herritarrak. Gero, gondira, emakume eta eta aur, eta jatoria ara, arabiarra duten aurrak, oza, emakume arabiarrak eta beraien semea labak, nahaztuta kantu berean oion dar guraso eta oion dar aurrekin gero sandu damezela erriko koruak gero kantatzea nahi zuen pertsona orok parte hartu du bai eta gero ba bueno ba, ba, sakit, ba, ze, badago mutikoa joten zuena joten duena eskusoinua, eh, eskusoinua ba, jotzen beste bat jotzen duena tuba ba, tuba jotzen horrela eh, jende desberdinak parte hartu du bere modura edo letrak egiten edo bueno, bakoitzak eh, nahi zuen moduan bai. Uh -huh. horretara behatzi kantu aurkitu alizango dira diskan iruitzama zaizu, ba, kantuzkantuarituko gata, bai, hobeto, netako bedo gogoratzeko bai. bai, eta abibi maitea entzungo dugu lenik gitorriamateko hori da It's up yeah. Baitzapen politak, bat azkizu burura, kantoa bentzutean. Bai, egia esan, espaline entzunga beneuk diska eta bai, oso oso bai, mm. bai. entzuten eta, bueno, ez dakit, hainbeste, hainbeste huelta, hainbeste bueno, diska bat egiten, ez, zerbait sortzen duzunean, ez ba, beti daude momentu momentu hainbeste duda, hainbeste en beste es en beste uste, eta bueno, ezakitegia san entzun entzunda nikuste gustore entzutendu. Bueno, harronago egindako lanaz be. Ez da ondo nik esatea, baina bueno, eh bai, gainera askerean ere da nere lana, es denon el bada eta bueno, nikuste dut emaitza bai, bizi izan genuena bizita gero se bueno, prozesu gogorra izan izan da ta izan san. Orduan nikuste dut emaitza nahiko txikuna.esan dela. Prozesu gogorraz puntutan ezatendu denean nubo mandatego komendotario berriak hori ja da taldetxo bada, eh? herriko jendeak egindako talde bat. Ziren irakasleak, osea, ikastolako ta herrieskolako irakasleak, zeuazen talde horretan emakume arabiarrak, gero beste eskolako skolako zuzendari izandako bat, eh, gero zeuazen lenaipatutako bi langile soziala hauek eta gero bizkat, ba, herrimai herrimai inguruan E, biltzen ziren jende, bueno, bat, talde etxo bat, eta, eta talde hori izan da, izan dezagun bultzatu duen la, la, lan, lan hau, ez da, bueno, niktaldea esagutzen nuen, eta, bueno, le, lehenengo selkartzen da izenean, e, komunidade arabearekin, direla batez ere emakumeak eta eta beraien esen mehalabak, kar beraik esaten diaten lehenengo gauza da, bueno, gu parte hartuko dugu, parte hartzen nahi dugu, siniesten dugu proiektu neta, baina, bueno, guri koranak esaten dugu e, koranak ez dugu ustena besten karo, e, azten zaraia horrekin, ez, lehenko gauza esaten dizutena, koranak ez digusten abesten, publikoan, eta klaro, eta bera, ekstuiz, eta, disk, eta diska bat, e, publikoan abestea moduan izango litzak, eta zaki zer, bueno, iazten e, gara horrekin. Eta, karo, ba, ba bueno, ba, askoitzei, ginegon, beraiek ere, ba, guregan konfidantza hartu ondoren, ba, lortu genuen kantatzea dizkan, eta ikusten zutelako, oza, sea, elburua, elburua, zela, pues, elburuan bat zela, eta, bueno, azken finean, elkar el bizitza sustatzeko zela, bueno, badibidez hori ez, edo, edo, bueno, e, musikari bezela, ba, karo, e, saia da lan egitea, e, badibidez, inoiz abestuen du, duen pertsona batekin inemakume hau badibidez, edo, umeek inoiz abestu ez dutenek, karo, ensaiatzea, e... Ni bisina ei sei barren o ionera gauza asko di, distantzia zigin genuen, eh? Eta ensaioak azkenan beraiek antolatzen zituzten. Hori batez ere, ba hori, profesionalarekin lan egitea, e, zile sea, nik dut eta netako oso, oso garrantzitsua da, o sea, ez, ez zen ere helburua bat egitea, kantua, kantuak, egitea e, nivel profesional batekin esaketa saltzen duen helburua. Egia da, e, garrantzitsuena zela, hori, pues prozesu bat bizitzea, e, elkar bizitza hori sustatzea, baina, karo, egiten duzunean lan, ba, inoizabestu ez duen pertsona batekin, ba, gauzak e, sa, saildu egiten dira. Uhum. Eta, bueno, gero, hori, ba, kultura diferentziak, eta eta distantziak, ere, eta lan, gero, lan egiten nuen bakarri, gero bidaltzen nien kantuak, Ez da, berdian, nik anegon, anegon izan ban e, prozesua jarraitzen egunero, eta beraia hilaguntzen enzaiatzen, eta zena, bueno, bau horrelein gu dugu, hau ez, eta gero, inbeste jende, un pertsona mobilizatzea eta koordinatzea oso saia izan da. Bueno, gero izan ditugu beste araso batzuk gerritarrekin, batzuk ezute behilonez ikusi proiektua, eta bar, eta bar. Uh -huh. Eta, bueno, kantua, parkatu maia baina, kantua niburuz esan da kantu tradizional bat, arabiarra, eta, uh -huh. eta, bueno, Ema kumerabiarrek asieran egin zizkia ten alako pros, proposamen batzuk, baina eta kantua bidal izi baina alako beste, beste bertxio baten, e, koro o, holandar batek abestua, hain e, justu bueno, orain ere bizi dugu errefusiatuen krizia, nik ustu dut bizi dugula eta biziko dugula. Edo, bueno, nik esaten duan moduan eta koza errefusiatuen krizia baitzik eta... E, jasotzen dituguno herrien krizia, krizia gurea da, ezait gustatzen ezatea, refusiatuen krisia baina, bueno, ordean or algo algoen ez baina, bueno, e, refusiatuen kriziori puri-purian zegoenean, e, holandarrek hartu Holandarre zuten kantua haut, e, jabibin maitea tala albadru izen originala, eh piskatxo bat eh errefusiatuei ongi etorria ematzeko bezela, es sim, simbolo bat bezela, es bueno ba kantu honek xeizanbe baina azaldu badut izanbe kantu hau da kantu, kantu tradizional bat oso sarra eta amzatarrek, medinako bistanlek abesten zioten ten eh, Mohammedi profetari Ba, ez da kinungo gerra bukatu ostean bere herrira bueltatzen zenean, eta badaka kutsu bat, bauri, esan nahi bat ongietorria emateko, eta oztatu emateko ematekoaren ideia horrekin, ez, abesten zitzaion. Orduan, ez atera nijoana, be, emakumea eh, arabiarrak bi koronek holandar koruone, abestua, eta karo, ma bueno, nik ikusten nuen ba, ik, baizela kantu bat arabiarra, baina, bueno, pixka bat moduren baten oks, o, oksidentalizatu ero, bueno, Bai melodia gustatzen sitzaiela baina bueno ez nin duen gehiagik konbentzitzen baina gero beraiekin egon ostean eta beraiek emakume gustiak derrepente alkartzen dira ez zurekin daude pues merienda hartzen tea hartzen eta eta nik esanien bueno, eta bidali sen idaten holandar kantu hauek abestuko senidaket eta bai eta ikusten du danean emakume gustiak altzatzen dira E, Bagoa ze kulturetxeko pasilora azten dira beraien hoiuekin zaharitzakin e, txaloak emoten eta kantua ukantatzen bara beraien erara orduan bai desa joa. Kantua superpolitada oso, oso ederra egin zitzaian, ez zutean, zuzenean beraien zutean eta orduan moldatu genuen. Mm? Hau, zert, bueno, hau dena saltzeko kantu hau. Eta geno, gero egin, ba, e, egin genuen adere bai, kontaktatu genuen oiongo bertxolariekin eta bertxolariekin egin zutena izan zen. Zatitxo batzuk apaldi batzu, bueno apaldiak eta bai estribilua Euskar Aratu. Euskar Aratu baten eta piskat gai hau hartuta, ez? Ba, etorkinen gaia eta oztatu emate horren gaiarekin egin zituzten Euskarasko satitxo batzuk. Kantu bakoitzak badu beren hortasun propioa eta entzun dugun kantua bezala besteek ere badute beraien e, historia diotak. Bai, bat, bai ze, bueno, esan beharra dagaten eta oso garrantzitsua izan dela Idoia Zabaletaren lana, hizo, Idoia Zabaleta izan da bitartekarie zan eh, dizuedan, eh, talde etxon eh, berri hoien talderen hartan, eta ni, bueno, artistaaren arteko lana eginduena, es eh? bueno, nahi doiak hindu, denetik, egin ditu letrak, egin ditu antolatu dituen saioak, eh, eh, bueno, Nitu diplomazia lanak, erritarrekin, politikariekin eta abare, eta abare luze bat. Eta idoia eta biok orduan lan egiteko prozesua izan zen, lehengo egin egin alako aurre proiektu bat eta ingen nituen kantu tipo esaten zaionez. Pues, bueno, ba, kantu baten lan dugu ongitorri amateko. Nahi dugu kantu bat izatea arabiara. Beste kantu bat e, itzegitea herriko ba, iturei buruz. E, gero nahi dugu umen kantu bat egitea ume kantadezaten. Hor izan aurre proiektuak. Zaten bueno, duan, idatziko dugu gau, gero ikusiko dugu zer den, baina guk behatzi ba bagenitun buruan. Ero, zer nahi, nahiko genukeen gero ateradena, ba, bueno, gutxi gora bera mantendu dugu ilgori, baina lehenko bai egin genuela alako aurre proiektu bat. Eta ja, hortik aurrera, junginan, lantzen kantu bakoitza itza, e, e, taldeko emoten ardura desberdina, bueno, ba, zuk e, itzegin honekin e, letra bat egiteko, zuk... E, emakume arabiei eskatu kantu desberdinak, zuke sakiser eta denon artean jun ginen, pues, lana banatzen eta lana burutzen. Ba, beste pieza bat, izitzen bad zaizu, hirugarrena e, zurrumurru zurrumurru deitzen da eta elkar bizitza zailtzen duen zurrumurru eta estereotipoetan, ez oinarritutako lana bada, eh nola atondo duzu pieza hau? Bueno, Ba eargieneukan ere naiginu e, naigioluna egin kantu bat e, erdera esaten moduan antirrumor, eh, zero surmurren aurkako kantu bat. Ze, bueno, izan ere, bueno, eguneroko egunero bizi bizi ditu, eh? Ba, e, azkenan inungo fundamenturik ez zuten surmurru surmuruen ba hori surmurroekin bizi gara eta argieneukan eginuela egin ba hori honen aurka kantu bat. Bueno, elementu asko biltzen ziren, eskero gure gure lemetako bat san oion, bueno, erderaz dela izango san oion, pues que todo lo oye, es eh? ez da on ulartzen baina oion, pues, eh, superrentzulea, edo bueno, oion que todo lo eta eh, surrumurru, erreka, nahi on alako soinuarekin serikusia seu seu cáncer E, errekapasatzen da jondi, ba, zurruun, zur, zur, zur, zur, zur. bueno, baseo ginalako, badakit, zentzu, horrela esanda da, zentzuak askorik ez duten gauza, baina, bueno, guri, ez dakit, gure kolektibuara lot, lotzen zuten, gure, zene esan da, gure bisipen kolektiboan zoa zen, elementu batzuk biltzeko modua zen kantu hau. Bueno, oso modu abstraktuan esan da, baina, bueno, nik uste dut, e, ka, entzuten duzunean kantua ulortuko duzuela. Eta, eta idoiak idatzi zuen, letra hau. Ba, e, f, gero nik moldatu barri izan nuen, eta bueno, sati batzukaren ikidatzen dituen, baina, idoiak e, egin zuen alako idatzi, zituen, idatzi zuen alako letra luze, luze, luze bat, zora garria, Idoia berak ere deskubritu zuen, bere buruan, buruan gan. Bueno, Idoia ez es, dut esan baina, izatez koreografa da eta dantzaria, eta dauka araban em, artista agune bat, artista goitza bat, berak zuzen zen duena. Alako etxetxo bat, nonan bueno, ara duaz artista klane egitera, e, bueno, artista egoitza bat zuzen zen du. Eta bueno, ba, berak ezantzian nola nola deskubritu duen bere e, idazlefa, fazeta, eh? Eta bueno, bai idatzi zuen letra soragarri bat eta bueno, saiatu ginen errimatzen eta eta, eta ni, ni gustiot oso kantu potoloa, o saborovilla tera dela. Eh, honetan, eh? Osea, susurruen aurka. Entzun. Ba, es, bueno, entzungo duzue bai, erderaz da, baina bueno, ba bose dizen que vienen a quitarnos el trabajo lana kentzera datorrela datos, datostela e, bakarrik nahi dituztela bizi direla laguntza sozialetas e, mm, ez dutela lanik egiten e, mm, ba orrelako matxista direla horrelako zurmuru ba, ez dakit etorkin etorki eta bueno oinarri gabeko zurmuru zurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmurmur Dicen que vienen a quitarnos el trabajo. Dicen que hay un efecto llamada. Dicen que no quieren trabajar. Dicen que son machistas. Dicen que bajan el nivel escolar. Dicen que colapsan los hospitales. Dicen que vienen a cobrar las ayudas sociales. Dicen que nos ven a invadir. Dicen que vienen a quitarnos el trabajo. ¿Qué trabajo que nadie quiere hacer? Dicen que hay un efecto llamada. A las ayudas sociales. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Si de la ayuda, nosotros ayudamos. y vosotras ayudáis, ellas ayudan. Dizen que no quiere trabajar, pero tampoco van al bar. El caso es hablar por hablar, hablar por hablar. dice que colapsan los hospitales, y eso es una exageración, porque la hipertensión es cosa de mortales, también la gripe y el sarampión, y es que aún no hay vacunas para el peor de los males que es mi tolerancia a la lactosa y a todo lo que no sea mi cosa etero mi casa El universo y así soñamos el universo el universo dicen que bajan el nivel escolar que la ignorancia es mala consejera no te lo han enseñado en la escuela a e -i, i o u el sabe más que tú si no le conoces de nada si nunca hayas sentado a su lado Si nunca has compartido un café, porque dices lo que dices? Si del dicho al hecho hay un trecho. Vivimos en la sociedad del bienestar, no queremos que nos vengan a molestar. Fumar a chanta los pulmones, morear los corazones. Abuelito dime tú, abuelito dime tú por qué. La escuela concertada se hace la despistada. Esto me tiene desconcertada, la concertada que la desconcierte. La que la buena disculpa, concertadora dos. será. Temor Donde hay temor Hay desconfianza Donde hay desconfianza Hay refelo Donde hay refelo, Hay canguelo Que viene el coco A comerse a los niños Que duermen poco Si aparece El sacamantecas Me va a dar un siroco En el miedo me enroco Me vuelvo loco Me haz poco Y me descoloco Dicen que son machistas los de aquí los de allá y también los demás allá dicen que vienen a invadirnos como si fueran ovnis ete, al alienchuaca en la guerra de los mundos encuentros en la tercera fase Aliígenas contra alienados Eguneko egunoion proiektua entzuten ari gara, murse azken proiektua eta lan kolektiboa izan dena entzun duzuenaz. az. Em, errandugu, ba, bizikide eta suna obetzeko abiatu zela proiektua, kontatu diguzu nola abiatu zen, nola egiten duz, induzuen lan guztionen kudeatzeko, helburu sozial bat betetzeko nahian eginiko proiektua delarik, em, zenuako iragina izan duion herrian. Eh, diska ontatik arat, eh, babakizue herrian diska plazaratu eta eh, zenuako arrera izan duen? Ba, eguno, aztekos eh, parte hartu dutenak oso, karo, kontutan hartu, egun eh, daka pertsuna gora izan direla, Epart hartu dutenak, oion oso oso daude eta oso daude dizkataz. Bueno, horinetako pausa hondibada. Eta gero beraie kontatzen zi nola, nabaritu duten, batez ere, bueno, ba, lehenagoa gurtzen ezituzten pertsonak, pues, e, elkarra gurtzen dutela, e, esaten seskuen, ez, ba, karo, nik egon ba naiz, hilebete bat, ensaiatzen, ba, ezagutzen ez nuen emakumearabiar batekin, baina, karo, no, berarekin egon naiz, oza, sea, proiektu bat edo edo kantu bat e, ensaiatzen eta, bueno, eluru berdin bat izan dugu, eta nola esut ba, lehenago agurtzen ez banuen, ba orain agurtuko ez, bueno, eta agurtu baino gehiago ez, ba orain, harremanak estutu direla harremanak mm? estutu direla bera artean, elkartu direla bebai Ez, ez bakarrik kultura desberdinetako jendeak herritaren artean ere elkartu dela, bueno, ba eske ideologia edo pentsaera desberdinetako jendea eta bueno, hor egon dela, ba hori, helburu berdin batekin elkartu dela jendea. Eta batez ere nere digo gu, asko gustatut hitzaia nola koroko, bueno, korana bestu duen eska bat eta bebai egondena komendantario berrien taldetxo tal horretan, eh, berak berak esaten du zuen leirek esaten zuen orokorrean ondokoa ikusteko prismaero aldatu duela, ez. Azkenean ezakitu lortu duela eta ez berak bakarrik, ez batez ere koroko jendeak esaten zuenez, ondokoa beste modu batera ikusteko, batez ere, osea gertuago ikusteko eta empatizatzeko botere hori izan duela, eh, eragin, eragin hori izan duela, ez. Diska honek era diskonen prozesuak, empatizatzeko prozesua horrek, ez eta Ba hori ba konturatzea, askota asko konturatzea, ba etorkinak ezatu zela, osea ez zutela alde egiten beraien herrietatik oporretara edo ba, alde egiten dutela, ba, asko bizitu delako egoera osolatzak eta bueno eta, eta bizitza haue baten bila dotzela. Aldako proiektu beste herri bazun baitzutan nere garatu beharko lirateke. On, ikusten da bait eta hori izan da gure, ba ez dakite ez aldiz dugun rumor hau. Bueno, ba, jarri alduzu Euskal Herriko desin erritan edo Espainiako desin erritan edo nik izango nuke Europa, Europako edo desin erritan. Bueno, e, bai, valido duela, es azkenean antzeko gauza gertatzen dira eso antzek antzeko fenomenoa, gaurrumurruak direla. Bai, nik uste bai, et, Eta bueno, neri gustatuko litzai da ba au izatea, ez dakit. Ez dakit izatea, bueno, a ver, zakit ez du nahi esan besi egindu la superproiektu bat, baina bueno, bai izatea bintzat, entzinari ez, baina bueno, bai, zakit, kopiatzeko edo zerbait, edo, uh, bueno, edo zerbaiten abia zen Bai, hori izatea nahi zan eskerrik asko, bai. <laughs> Ba, unekoen un, e, oilon e, proiektua entzuten segituko dugu beste kantu baitzuren entzun nahiko genituzkelako, 8, behatzi orotara, e, entzungo e, entzun daitezke zuen azken proiektuak. Zuk esan duzu astapen batean, ba zenutela ildo jakin batez. Zer kontatu e, kantu bakoitzeko? Nolabate Ba, zer kontatu baino gai, Bai, gutxiora bera, bai, Gaia eta eta kontatu bai, Erosel bururekin Egingo genuen, oza, sea, zel buru nahi genuen izatea kantu bakoitzak. itzak. Iruleak biran izeneko kantuan adibidez zer kontatzen dugu? Zain? Ba, iruleak ira biran, eh, ba, nahi egitea um, kantu bat pizkat, bueno, asieran, eta beti, beti, beti esaten genuen izango zela tekno jota bat. J o sea, jota, eh, bueno, ba, erri ba, osan jota dantzatzen delako, eta tekno, ba, nahi genuen egitea, arrelako zerbait. Farregarria ez, baina bueno, pizka bat, ba bueno, esen astea jota eta teknoa, edo eta izatea kantu bat, pues, antzagarria, em, ba, Gazte esein helduei heltze komoduka. O sea, ke bat, ba hori pizka bat ez kantu bat harina, arina zentzua horretan, ez Es izatea zerbaitor, pues. Kantu popat, baina, hori kon kontra, negen kontraste bat bilatu, ez ba jota ta teknoa, baina bueno, azkenean ez da hori atara atera da dalakorrat antzeko bat mm -hmm. eta bai nahi geluela e, moduren baten e kantu honetan bai herriko e, ba, zenbait, esakite herriko izaera, herriko iturak, herriko ba herriko ba, historia eta horretarako goratzen daiz nire en, en, lelego oionera joontzen Bauri, lehengo bisitetan elkartu el guenela Manolorekit, Manolo da ba, liburu asko idatzi duen pertsona, eta bueno, pa, pizkat, e, oionen jakituna, jakitun papera duen pertsona, ez? Eta bera kontatu ziz, zizkigun pizkat, oio, oioniburuzko, ba, oionen historia, oioniburuzko datuak, eta kontatzen zigun, nola... Oiongo Elis, Elisa Kampandorrean badagoen bat eta jiralda hori dela irulea, eta intzinan nola lioa landatzen zan, eta lioa iruten zan, eta lioa garbitzera joaten zirela errekara, iruleak, eta posk, pixka bat irulearen, irulearen figura hau, ez? Eta, bueno, eta azkenean gero, ez da nahi naita izan, baina, bueno, guztatzen zegoi doiaritan ere esatea, badela pixka bat, bat unibertsala pentsatzen... Ba, e, e, munduko eun e eun e alantzen duten emakume hainbesten bakume daudez eta emakume asko esplotauta bueno, ba, eta bueno, ba, lanbaldintzak aiskartan lan egiten dute badakit kantuan ezela hori hainbesten nabaritzen baina bai nahi genuen egin zerbait pentsatzen askenean esaten genuen bueno ba, nahi eta nahi ez ikindugu kantu bat, kantu politiko bat pentsatzen esplotatuta dauden ume eta destiletan lan egiten duten Emakumeta aurre, ez. Yes? Iruler, irulera, irulerin, iruleran lan lan, ez, lan da lan da lan. Baina, bueno, azkenean da, bueno, nik azken aldean asko entzun dute trapa, trap musika eta, bueno, bapiskat eragin era hori aukidu, ez. Trap musika ez, ez da inbeste gustatzen zaidala, oza, forma moduan, edo, trap musika bera, baina fenomeno soziologikoa, bueno, ez dakiten hemen ipar aldena inbeste, baina, bueno, egoaldean eta esp esp Espainian eta el trapak eragin handia izaten ari du, eta trap asko entzuten da, eta bueno, niri atentzia aditen dezita ba hori, traparen fenomeno, superfenomeno mas masi guau, eta bueno, rap, trap asko entzut eta pizkat izan da horren eragin alako trap, rap kutsu badakana taka kantorentan gehiengok estatuz hitzaidan izan izan esan san flowa esaten saio hartzea edo bueno rapeatzea hor ba hori hartzea pizkat e, tik, tik, tik, tik es, e, bizkor kantatze horren lanak. eta bueno itze egiten du hori ba irulei burusei oiongo irulei buruz. lerilerilerilerilerileran Fino, lino, fino, trinom, esto no es un cuento chino. mal río se va a lavar, en la rueca se ha de hilar, El uso lavar va armar, y la saliva lo va a vivar. Lo va, lo va, lo va a vivar. Mujeres de tacto fino, campos tejidos de lino. Nuestro es vuestro, si no brindemos con un vaso de vino. Las historias que teje el camino. El camino, no. Sopla el viento a toda vela, coser y cantar. Tiene tela, no creáis que es vaga tela. La rueca deja su estela rascando el cielo donde to todo vuela de todo vuela quecedoras de mi corazón escuchad como suena el viento en hoyo se veleta en la meseta sopla soplidos a plástico soflón sopla el viento sooblidos o soplas a plástico so sooso soflón sooso so so soflón so, so, so, so, so, del oro este gris al del norte avanza el vendaval del susiloco que me vuelve loco poco a poco del susiloco que me vuelve loco poco a poco del lerilerilerilerilerera lerilerilerilerilerilerera lalla miruleri miruleri mirulera lalla El dos mensaje era vino lino stanza mientras se danza Dantza. Etut orroa entorna la dantza danza. Dantza. Ba, proiektu beraburutu duzuena musego, e, artistikoki asko eman dizun lana izan da honakoa. Zerkarri duzu proiektu honek zuri? Bueno, ba eta adibidez, kantu honetan ba ezudala horrela rapeatu edo moduren batean rapeatu, gero Badago piano eta, eta sintetizadorenera erabilera, ez, orain arte ez ezitudalar erabili. Osea, neta korronka bat izan da asteak sintetizadore base baten gainetik. Eh, kororako, nik ez ezudalapentsatu ez, ez koro baten konposatzen. Eh, nik egin ditute, hori, ba, arreglo guztiak, ba pentsatzea egin arreglo bat eskuzinurako, tubarako, eh Gero re, lan asko egin dut, eh, nik egin ditut, mak, nik noian etxean maketak egiten, eh, nik egiten halako zirriborroak, eta bueno, ba, ordenadorakin lan egin behar dut, orainaz, orainartere iaia esneukan lan egin da ordenagai joakin, ba, bueno, pizkatso bat mundu hori ere, garrabaketaren mundu, ero, modu oso, oso, maia oso txiki bat behar, egin, egin bat dut, ba, ikasi egin dut hori egiten ez grabatzen eta hori dena, bai, Gero, ba, jendearekin lan beti dakar, beti dakar positiua, oso oso positiua, oso nekesa, baina oso positiua, bai. Mm -hmm. Jendearekin lan egitea beti dakar ik ikastea, beti, beti, beti. Bai. Esango zenuke, diska zuten duenak, belarri fina, izan izanberdola, detaile guztietan erortzeko ze hotxekin eta jolasten duzu ere, ez ez? Bai, bueno, niko, eh, formaz eta, nikoztu da, formaz eta nahiko, kant, oza, diska pop, popa dela, ez, ez da, Ez da gehi esperimenta, ez da batera bueno, azkenean etiketak, ez bueno, dain subjetibua eta dain relatibua, baina, bueno, nik uste dut, entzuteko diskarre herresa bat dela, bai daude detaia asko, baina, bueno, hori, horren erantzuna, bueno, da, diska, baten baino gehiagotan entzuta, eta jas, detail horrek kontutan hartzeko. Bai dela, nik uste dut, nik omendatzen dut jendeari, goitibera entzuteko kantu, eh, diska bat dela, egin, niri gustatzen zitezatea, taidoiak ere alesatzen du, badela m, disko dokumental bat, bezala, ez? Eta dis, eta kantuaren ordenak ere, orden bat dar, darraite, o sea, nahi izan dugulako horrela izatea, eta bai da pizkat, disko dokumental bat reflejatzen duena, ba, oion, zer den, eta oiongo, oiongo bizitza, zer den. Baina nik ez es, es nuk esango zaia denik, es, oza, sea, entzute, entzuteko diska pop bada, eta, bueno, eta diska borobil bat, baina ez dakit nola, esan, baina, bai, Bueno, ba, eta entzumar dena askotan, bai, detaile guztiekin gelitzeko. Hori bai. hori nio, e, zaila baino, hori e, detaile asko dituen e, kantuak badirela ere. Eta... Bai, bai, bai, bat ez eri, ba, letrak pixu asko dak, eta bueno, nik uste entzumar dela askotan. Mm -hmm. bai. Eta orain, e, behin e, proiektua bururatuta, esan duzu, arkaizkan horekin ibiliko zarela bai. udazken aldean, e, beskielako proiekturik ere baduz gero? Gero daukat, bueno, badak isu eungarren un, e, urtea dela Gloria Fuertes jaiozola un garren urte orrena da eta badaukate Gloria Fuertesia indako lantso bat bai hori ere eingo dut urta bukatu arte bare batalditan zer gehiago gero eingo dut bueno badaukagu be amoranterekin kontzertu beresi bat eingo ditugu kantu batzu batera hori urrian iraia iraiya buka eran zer gehiago gero Bueno, bat gero nire lagun koreografa batekin mirean eh, perezekin ere bai gingu dute, bueno, bere koreografo koreografia batik musika jarriko diot. Gero beste lantxo dein bar dut liburu baten gainean, feminista, am, Iparamerikar feminista baten, liburu baten gainean beste, bueno, musikatuko dut irakurketa bat. Printzipio, sorri, eta gero ba, ez nire asmoa... Baditut grabatutako kantu batzuk, grabatu gabeko kantu batzuk, eta bueno, baina pentsatzen hasi beharko nintzateke e, lauan. No, Ekizuen ere diska direla bat bita iru, baina laugarren, laugarren diskan. E. Bai, nik ustu baietz hori uh -huh. izango dela, baina gero beti ateratzen dira. Gauza, baina, bueno, nik momentuz. Ez dugu esamena, zinema gintzan ere zurea laekarri izan duzu, ez? E, filme bat zuen zate, bai. soinu bandak ere. Bai, orain, elizu. justu, bueno, zinema orkestuko da... Eh, sai ofizianan aurkestena morir, Fernando Franco en película eta orere, e, bueno, jarri diogo musika, bueno, nik bakarrik, ez, eh? Javi Pecikin matera eta gero Javi Manterola, la Lisabokoa eta Idatorres, bai dago Lisabokoa eta bueno, bai, nik uste dut, ba, etorrihala, alako proiektuak badatu se hingo ditu se asko asko gustatzen zait, bai. Zinemarako lan egitea berezia da. Ariketa Bai, ariketa desberdina da, bai, bai, konposatzeko modua, bueno, lan egiteko modua desberdina da. Desberdina da, imagina batzu dituzu, badut, badut zuzendariaren, bueno, aginduero, bueno, edo ideia batzuk, eta bai, desberdina da, bai. Baina polita, oso polita. Baita. Baita. Oso aberrazgarria, bai. Ba, osongi, maite. Ni guztu dut dena esanla dugula, entzutea besterik ez dugu euneko e, goiti bera ezingo duentzun gaur, baina gomita zabatzen duentzun eri, badirelako moduak entzuka. Bai, badira moduak, be, deskargatzeko... Eh, bueno, doakoa da deskarga, ban campaign de Spotify eta que orain irailean eskuratu izango da bideo huts. Bueno, bideo da nere diskak bezala, orduan bideo eskura daitek. Halako bai sorro bereziarekin, eta bueno, egingo mm. da halako edizio beresi bat, e, bai. Ba, bideutxe. ba, indiozak, eh, bai. Bideo hutzen saltzeko. Ba, bideo hutzeko webgunera ere jo dezake. Horrek naiduen horrak. Ba, mi esker, onarbuildu zena. Zerekin murratuko zenuke, ze kanturekin. Oien oso joan, luzea da, baina oso polita da, kantua bozo berezia da, bai, bueno, ez ugitze honetas baina, bueno, kantu oso, oso berezia, ez dakit, nahi duzuen, biskor, biskor, azaltza, Dai. bueno, bat, hau, kantonekin egin genuen alako erri, ez dakit dola, esan, erri bat, eta galdetzen genien, herritarrei zertaz kesatzen, zarete, zeintzu dira zuen kesako oioni buruz. eta jaso genituen eundaka eunda kesatikora, Eta bildu genituen geien errepikatzen zirenak, eta bueno, horrela inginun letra. Eta bai, onarrituta dago Defman Man Bonsen kantu batean, unalako bertsioa da, eta ba, berezia da hori, prozesua izan zen berezia, post, postal batzu banatu denituen, eutzi denituen herriko leku bezerrenetan, tabernetan, nuna letxetan, kulturatxean, eta bueno, jasotako kexa hoiekin engen nuen kantua. Azten gara kexat txikietatik eta gero ya, gu, gu gehitu genioan letrazet puskat txiki txogatzuk. E, ba, azten esan dudan bezala mikrokexetatik azten gara eta goaz makrokexetara edo bueno, nahi dugun. Eta gero gehitzen dugu bebai, beraiek asko kexak idazteaz gain idazten zituzten bera nahi dugu hau ez, Be, beraien e, gurariak gero bera nahi dugu hau, nahi dugu hau, ez hau eta nahi dugu hau. Eta bukatzen dugu guru gurari hoiekin eta... Eta bukaeraren bukaerase, dauka lan, ataldez berdina, kantu agu, nik nixatzen du dela poema sinfoniko bat, eta bukatzen da esaten, bueno, ba, nahi dugu implikazio gehiago, es? Osa, deitzen dugu, ze jendeak, oion jende, dugu jendeak esaten zuen, jendea dela implikatzen, eta eskatzen dugu, ba, eskatzen da kantuan implikazio gehiago nahi dugu, bai. Mm Honekin -hmm. no, e, burratuko, bai, ba, esker? Bai, zuein, zuein. Zue. Izan onge? Berdin. Yeah, the